Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Дан Киран Изкуството да пътуваш – бавно. Добрият пътешественик не прави планове. Пристигането не е неговата цел. Лаудза, пътят. Предговор. Посвещавам тази книга на двете си деца Олив и Уилов. Към момента на написването Олив е на 18 месеца и обича да ходи с мен на разходка. Когато и хрумне, караме да я обувам, да я обличам пълтенцето, после отива до входната врата и я почуква с пръстче. След което започва да повтая, да, докато не се хванем за ръце и не излезем да опознаваме света. Понякога стоим само на няколко метра от вратата и си играем с млъха, покрил стената. Понякога ме пуска и хуква, пищайки по пътя. Един път се возихме на ескалаторите в кварталния магазин поне 15 пъти.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 Дан Киран, ноември 2011 въведение От Том Хочкинсон На пръв поглед мързелът и пътуването са две несъвместими неща. По дефиниция ленивият е домошър, безден човек, който предпочита да пътешества през древни земи, по скорост пръст по картата или с книга в ръка, отколкото да премине през неудобствата на истинското пътешествие. Паскал има една мъдра мисъл, която гласи, всички нещастия на човека проистичат от това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 Пътеписът му, Пътуване с Магаря в Шевен, е същински шедьовър и вероятно е произведението, оказало най-силно влияние върху един от най-великите английски съвремени автори на пътеписи – Полтеро. Така че страстта към пътуването и мързалът всъщност са доста свързани, повече, отколкото може би предполагате. Изглеждаще е по-точно, ако кажем, че проявяващият леност изпитва отвращение към тази форма на пътешествия –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 Запознах се с Дан Киран, когато дойде в офиса на списание, Италър, в Камдън. Английско уест е списание, застъпващо идеята за личната свобода и автономността в противовес на трудовата етика и работохолизма, БПР. Възложихме на този жизнерадостен човек задача и той започна често да идва и да ни помага. Малко по малко се ангажираше все повече с писанието и дълги години беше помощник редактор.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 Дан не крие яроста си от бездушната атмосфера в съвременните хотели. Всъщност тук не става дума за копнеш по някогашното бавно пътуване, защото усещането за скорост е нещо субективно. Бързината на съвременните войкове, например, която е нещо обичайно за нас, е напълно немислима за аптекар от Флоренция в 1450. Изкуството да пътуваш няма нищо общо с това, което наричаме – удоволствието да пътешестваш, в наши дни –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 че прилагането на подхода за възможно най-слабо съпротивление трябва да се съчетава със стоическото отношение, че не винаги всичко тече помети и масло. Помня едно свое кошмарно самотно пътуване от Северна Германия до един гръцки остров, когато бях двадесетна годишен. Към края на пътуването се озовах на малко пристанище, без да имам каквато и да е представа как да стигна до целта си. Разпитвах наоколо, но получава само самоотрицателно поклащане с глава. Накрая се предадох, отпуснах се на пътната си чанта, стиснал главата си с длани. И в този момент към мен се приближи едно малко момче и каза, господине, господине, автобусът за левка стръгва след 20 минути. Качих се на този автобус и пристигнах в набелезаната цел, едно плажно кафене, носещо името – Рай. Собственикът ни донесе бира, седнах, съзърцавайки водата, и бях заводяно такава неописуема радост.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 Докато бродя така, възприемам себе си като фланьор, унази странна порода, блуждаещи поети от 19 век, които обожавали да кръстосват Париж със скоростта на Охлюв. За тях Уолтер Бенджамин казва, че обичали да извеждат на разходка костенурки, защото те определяли правилното темпо на походката. Робърт Луис Стивенсън е категоричен, че най-приятни са самотните разходки, за да се насладиш на разходката, трябва да я предприемеш сам. В цяла компания или дори само по двойки разходката вече не е разходка, а празна дума. Тя се превръща в нещо друго, поскоро в излет. Излетът не е нещо лошо, но идеята му е съвсем различна. Направо срамота е, че войковете днес са завладени от мобилните телефони, лаптопите и вградените дисплеи, защото преди появата им пътуването с влак предоставяше така лилеяната почивка след работния ден.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 Съвременното пътуване и по-конкретно съвременните почивки са все по-стриктно планирани. За всеки ден е запланувано нещо. Вървим по маршрут, водят ни на разходка, обикаляме подстрой забележителности. Дори тези, които са отишли на индивидуална почивка, се чувстват подчинени на някаква почти затворническа дисциплина. Дърът Джонс казва, че «от нищо не лъха такава безнадежност, както от планираното забавление».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 Роден през 1881, Свайт е съвременник на свят, в който скоростта, Бог, на който днес се кланяме, е била смятана за нещо грубо и простежко. Спокойствието и отказът от истеричното бързане могат да ни помогнат да бъдем по-благородни, да се отделим от същата техника и да се доближим до природата. Една от най-красивите части в книгата на Дан е посветена на Сталните Орли. Той е твърдо убеден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 И аз като повечето хора усещам, че съм тръгнал на път, чак когато летището остане далеч зад гърба ми. Влаковете към Лондон, през Чичестър, където живея, минават през Гейтуик. Обземаме познатото чувство на нетърпеливо очакване, когато минаваме през Хоршам и Кроули и по пътя Три Бриджес. Градове по пътя в посока Лондон, Б.Р. В началото е трудно да се определи кой от пътниците ще слезе на летището.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 И аз се бях запътил към Средиземноморието, поточно към Испанския бряг. За разлика от тези милиони хора аз пътувам до Марбая с влак. Близо две десетилетия не съм се качвал на самолет, предпочитайки да пътувам по земя или море. Заради своята отживялост този чудът факт през изминалите 10 години стана достояние на множество туристически агенции и вестници. Ньюзуик, веднъж затрогващо ме нарече, рицарят на бавното пътуване.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 Такава е нелицеприятната истина за съвременната почивка. Парадоксалното е, че възможността да пътуваме надалеч всъщност унищожава самото пътешествие, ние само пристигаме. На гара, Виктория, в Лондон си купих това нова запътната аптечка и се качих на таксито до гара, с Панкрас, където възнамерявах да хвана влака Евростар. Имах резервация за спален вагон от Париж до Мадрид за същата вечер, с прекачване за Марбея на следващата сутрин.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 Докато навърших 33 Преместването ми в града беше съпътствано от нервно напрежение, защото съм отрасал в малко градче в провинциална Англия. Един ден, в отчаян опит да намеря своето място в един голям и непреодолим град, реших да избегвам метрото и да се возе само с автобус. С метрото стигаш от точка А до точка Б много бързо.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 Това са различията. Бавното пътуване разкриват анкостите в националните различия, които се проявяват като преходни идеи, каквито всъщност са. Да пристигнеш в един град с влак, а не с са самолет, също променя начина, по който го възприемаш. Когато стигнеш, Гардионор, възприемаш града по начин доста поблизът до този, по който го чувстват жителите му. Малко груб, но като цяло вълдушевяващ, без да е стряскащ.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 Още с кацането си се превръщаш в економическа статистика, готов да бъдеш отърван от еврото си в замяна на джунджериките, специално произведени за такива като теб. Напуснах гарата заедно с другите местни, сливайки се на моменти с пътуващите по работа, пресекли река Сена. Едва показвайки се иззад катедралата Нотрдам, от входа на метрото, и се оказах пред входа на гара Остерлиц, огнян от вечерното слънце. От тук всяка вечер в 19.45 потегля за Мадрид влакът хотел, Елипсус. Той изминава разстоянието от 1500 инкма за 13 часа срещу сумата от 100 паунда. Към настоящия момент, средата на 2017. Едно британски паунд е равно приблизително 2,20 лъв. Източник, Ачпи, ООО, Ексе. Ком, куренква комфертър, комферт, амунт еднакво едно амперсент фром еднакво GBP, Амперсънто еднакво B GN, Б. Ачпи, 4 и ме. Ако са ви по широки пръстите, срещу 700 паунда ще получите купе с екстри за двама, в което ще разполагате дори с дошкабина. Въгон ресторанта ви чака вечеря без ограничения във виното, което можете да изпиете, а сутринта закуска.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 Както и 15 16 годишно само в момче. Той изглеждаше доста нервно и на секундата заби поглед в паунто паси. Лаптоп в големина, удобна за боравене с една ръка. Бъпра. Тато и ми предложи котика бира. Приех я и на своя ред му показах моите четири подседелката. Той се зали от снях и прие тази, която аз му предложих в замяна, подхващайки разговор, по време на който постоянно ме потупваше по коляното.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 Бяхме тръгнали с моя приятел Хенри да пообиколим Европа и прекарахме нощта, гърчени на пода на коридора, като се редувахме да опънен с хванатите си от свиването кръка през отворената врата на течащата туалетна. Скитахме цял месец на стоп през Франция, Италия, Чехия и Холандия, а до Флоренция, Прага и Амстердам са влак. По нова време влаковете имаха едно съблазнително предимство – събождаш се в нова държава, без да се налага да плащаш за нощувка.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 В унези дни мобилните телефони тежаха повече от тухла и ги притежаваха самоутешкарите банкери с червени тиранти, така че ние си бяхме сам самички и без никакъв контакт със света. Асфалтът беше прашен, а земята, обгояла от слънцето, прежуещо през първите дни на септември. Имахме вода, но със сигурност недостатъчно. Без родители около нас, под тежестта на зараждащата се носталгия, спонтанно се почувствах отговорен.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 освобождаване от товара на очакванията за успех в живота и за хората, в които трябва да се превърнем. В края на краищата попаднахме на главен път и се заехме да стопираме с по-малко жар. Насред изблици от смях решихме да опитаме метода, показан в Твоя е Джон Кюсък, Тхесур Тайн, 1985, Б. Пр. В един момент главният герой пада на колене и започва буквално да се моли на минавашките коли да спрат. Хенри заяви, че съм лут, но в момента, в който го направихме, една кола спля и ни качи. Това беше отчуканата ратейка, на която бяха махнали целия интериор. Настаних се на предната седалка и успях да проведа кратък разговор с шофьора, който се оказа само няколко години по голям от мен, а колата от своя страна се оказа произведена през 1975, което я правеше мой набор. Спомените и усещанията, които преживях на ново в леглото на спалния вагон, бяха далеч по-истински от снимките, които бях направил по време на същинските събития. На тях се вижда леко клюща в зубър със слънчеви очила, гризящ ногтите си, но според мен приличам на младия Томас Едуард Лорънс, английски офицер и писател, прототип на главния герой във филма «Лорънс Арабски, 1962»,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 Трябваше да пропътувам 16 спирки до Аточа Ренфе, като междувременно можех да зяпам останалите пътници. Беше пълно с безупречно облечени застаряващи дами, както и с пътуващи работници, но нямаше нито един скучно облечен в служител, с каквито е пълен Лондон по това време на деня. Чуждестранните гарити предлагат толкова метафори, колкото и дестинации. Предполагам,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 След няколко стъпала видях пропускателния пункт и рентгена, в който натиках чантата си. Дълъг я тур постепенно ме свали до нивото на влака и след като се настаних, дори ми бяха останали няколко минути. Наличието на климатик бе Божия благодат, а скоростомерът събуди малкото момче в мен. Високоскоростните влакове, талго, известни още като падките, заради приличащите на клюнове предници, развиват скорост до 320 м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 който се вижда от отвсякъде. От малка кошничка можете да си вземете слушалки, ако искате да чувате и звука. Аз се обърнах настрани и гледах как градът отстъпва мястото си на полетата, дърветата и прашните пътища. Прозорецът на влака е истинската телевизия, първото ми бавно пътешествие отново без свързано с Хенри. Качих се на да влака от Лондон на път за Варшава, за да кумувам на сватбата му цели 10 години след общите ни европейски преживелици.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 Пътове с приятел или приятелка и неговото или нейното присъствие ще попречат на ума ти да се вклъби по начина, по който би го направил, ако си сам на непознатото място. Когато пътешестваш сам, твоята същност сякаш се дистанцира от теб самия, което те доближава до състоянието на медитация. Погледът и мислите ти буждаят из често пренебрегваните кътчета на душата ти. Този преход в началото е труден, но после това преживяване ти носи голямо спокойствие.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 Джастин Полърт и Джон Митчинсън, които летяха същата сутрин за нашата среща. Беше рано, но вече горещо. Пред летището се бе проточила върволица от изкрещобели автобуси, които чакаха туристите, а суетящите се гидове в ярки униформи се опитваха да ги организират. На туристите очевидно хич не им беше приятно, но се отпуснаха, когато изминаха няколкото крачки между летището, снабдено с климатик,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 На паркинга пред лодките се гъткат Феррарите и Ролс Ройси, а за тях са стандартните луксозни магазини, типични за местата, където се заселват богаташи. Като подминеш всичките, бар Тузар, Форивинала, Джим Палес, нарицателно за бар в викториански стил, към възникването си сервиращ, преобладаващо жин, Бъб както ги наричаше баща ми, стигаш до плажните капанчета и дискотеки, които всяко лято са покориците на лайфстайл списанията. Океански клуб Марбея е възкачен на нещо като бяла сцена на няколко стотин метра от брега. Подканящ, не, настоятелно подмамваш да се взреш в красивите тела, сновящи из него. Дневната такса за 6 лонг е от порядъка на няколко стотин паунда. В един обзор в сайта trayadvisor.com, интернет сайт за независима оценка на туристически дестинации, бпр, по времето.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 И на двете места цари потискаща атмосфера на несигурност, защото почивката в тях е почти невъзможна. И на двете места вита е страх да не сбъркаш и неприязан, монасите гледаха от високо дослуж като келнерите в хотела, но едното място е безплатно, а другото струва 3,00-500 паунда на вечер. В едно отношение хотелите се за предпочитане, привличат хората с обещания за откъсване от всекидневието, изпразвайки джобовете им за тази привилегия.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 И как да променим начина на пътуване в малкото време, с което разполагаме. Глава 2. Пътешества и наблизо. о дома цари Апатия. Всичко е по-старому, духът на някога живелите все още тук вита, и сякаш се опитва отново да ги върне от дома. Филип Ларкин, о дома цари Апатия. Докато четях в тези редове, се запитах дали концепцията за дом може да се разпростря тухлите и мазилката върху ланчета около него.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 Който възпява умаята на бавното пътуване, винаги е бил този на нали. Думите от първата глава на книгата му ме обгърнаха като сърдечни преградки на отколешни добри приятели, които се срещат в кръчмата в топла лятна вечер. През 1930 на крехката възраст от 19 години, лори ли напуска дома си в Коцуалт, понесъл на гръб палатка, сигулка, един кад дрехи, пакет бисквити и малко сирене.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 Много от провинциалните пътища следваха своите оригинални маршрути от времената, когато са били самоследи, оставени от конете и колелата на каруците, и отгръщаха извивките на хълмовете и бреговете като корите на потоци. Това не бе чак толкова отдавна, но подобно пътешествие вече е невъзможно. Старите пътища ги няма, а автомобилите нарязаха земята на парчета. Покрай които капсулираните пътници профучават на такава височина над земята, от която виждат по-малко от куче в канавка. Светът бе принуден да отстъпва все повече и повече от себе си в името на по-високата скорост и ефективността. В Саутхемптън ли намира смелост и излиза на улицата с цигулката си, като в крайна сметка спечелва достатъчно, за да продължи пътя си и да се отърси от необходимостта от постоянна работа. Сега усмивка напира на устните ми.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 Теро дори описва себе си именно като бавен пътешественик. Какво правя тук? Брус Чатоин обвързва скоростта, с която се пътува, с усещанията, които човек преживява. Ходенето е блаженство, туризмът е смъртен грях. Патрик Лей Фърмур, който предприема епична обиколка на Европа още преди да навърши 20 години, в Време за подаръци, пише Конските сили провалят всичко. Има още много примери, на които ще се спрем по-късно.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 до Дъргонавтите и Одисей от Омировата, Одисея. Не съм убеден, че някой би прокрал подобен паралел между митичните герои и сегашните ваканционни летовници. Пътешествието на Ли започва с прекрачването на прага на дома и мурването в неизвестното.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 Сега това беше моят план. Бях възбуден и малко ядосан на себе си, че не съм направил досега нещо толкова очевидно. Отнеми 25 минути да излеза от града, отбивайки се пътюм през едно магазинче, в което натък всяка си с са сандвичи, за да не колабирам от глад по-късно. Главният път, по който всеки ден вози Луилов до училище, няма нищо интересно, с което да привлече вниманието на пешеходеца, освен неоновите турбички, увесени от учениците по клоните на боковете, засадени по протежението му. Слънцето грееше ниско зад мен и се очертаваше като единствения ми спътник за деня. Надвесвайки се от моста, установих, че запечатаната с асфалт железопътна линия стига на север чак до село Уест -Дин.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 Притеснен от пълното си невежество при определенето на разстоянията на око, разгърнах картата и с пръст мащабирах. бирах. Е, 20 на километра не са кой знае колко много. Смесеният аромат на жълтуга и кафява папрат ме съпровождаше, докато лени восета тръхна горе по хълма, който беше подложил снага под пътя. Едва след като се спуснах долу, осъзнах, че над мен се намира мостът, по който съм минавал хиляди пъти, още когато баща ми не тискаше клаксона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 Бях заобиколен от свистящите писъци на профучаващите покрай мен камиони и в първоначално бодвия ми пътешественически дух взеха да се прокрадват пораженчески нотки. Познатата местност бе набъднала не до неузнаваеми размери поради бавния ми ход, а мозъкът правеше отчайни усилия да я вмести в старата рамка, измамно малка, главно поради факта, че е била формирана от погледа ми през прозореца на бързо движещата се кола. Беше ми отнело цял час, за да измине разстояние което обикновено пропътувах за 10 минути, а пътят и изгорелите газове от загнинаващите меколи се сливаха с нервността и объркването ми, заплашвайки да сринат над слепия ми оптимизъм. Лавирайки между допките по пътя и гърмящите камиони, най-накрая стигнах до къщата, която търсех, но зад нея нямаше и помен от пътека. Живи плетове и огради криволичеха на мястото на пътя, който би трябвало да води към полета отсреща.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 отколкото беше отброил часовникът. Седнах на сухата земя по третките дървета, осъзнавайки, че сега вече съм на правилния път. През 19 век Хенри Дейвид Торо пише в епилога на «Голдън» или «Живот в гората», неговия трактат за положителния ефект. Който животът в простата селска среда оказва върху постоянно ангажираните хора. Следното, ако човек не поддържа същото темпо като с пътниците си, вероятно това е, защото в главата си той чува друга музика. Оставете го да я следва, независимо от ритъма й. Тези мъдри и благородни думи звучат до някъде малко наивно, като знаем, че любимата му селска игилия е била възможна благодарение на майка му. Нагърбила се със ежедневните грижи по домакинството, но при все това смятам,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 Животът на скитниците е подчинен на сезоните, на пътя през пролета и лятото, често в посока към земеделските панаири, а през зимата минава в търсене на убежище в градовете. Лио описва Алф като бавен, но не мързелив, човек, който следва своя, а не наложение от другите ритъм на живот, нямам никакво съмнение, макар че иначе не му вярвам в науката, че мозъците ни възприемат времето по различен начин. Всички знаем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 Бях се превърнал в лодка, блуждаща между подводните скали на частната собственост. В този момент покрай мен прелетя голяма ирисова пеперуда, очевидно объркана от горещината също толкова, колкото и катеричките, а отгоре се стрел на Мишелов, но толкова ниско, че явно не ме беше видял под дърветата. Това ми подсказа, че възприятията ми за света се променят. Да се сляеш с околната среда до толкова, че дивите животни да спрат да те забелязват, е винаги успокояващо. Пътува със скорост, която разкриваше пред мен природата не като двоизмерна картина, а триизмерна и жива. Пеперудата се завъртя около мен на втори оглед и катна в краката ми, докато близо до нас колите, пълни с хора, които имат да правят важни неща, профучаваха с бясна скорост. По същия път, по който и аз съм профучавал толкова много пъти,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 Леко кървящ, отбудливата тел и потящ се убилно. Бях се загубил непоправимо, но и бях намерил пътя си в известен смисъл. Сянката ми, на която се ослънях като на пътеводител, ме бе подвела насред едно поле с днищи слънчогледи и трябваше да се мъкна по главния път близо километър, преди да се озова до една ферма. Стъпих на черния път и си отдъхнах, защото опасността да бъда застрелян от някой разлютен селянин значително намаля.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 че дори и да бях живял по ринско време, пак нямаше да ми бъде разрешено да ползвам така или иначе кълдрамения път. Той е бил предназначен само за търговците и войската, а селените като мен са разчитали на свои пътища между селата, на обикновените пътеки през горите. По това време терената е бил предимно горист, обработваемите хълмове и полета се редували съобразно сезоните, докато едните се възстановявали от летните култури, другите били отрупани са есени зеленчуци.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 И явно имаше сека, че и несъмнено бе за предпочитане хората да бъдат отклонявани, вместо някое дърво да падне на нечия глава. За обикалянето на тази Борова гора за първи път, откакто бях дошъл в Даунс, скри слънцето от погледа ми. Привидно изоставени машини и огромни купчини от повалени дървета, покрити с брезент, създаваха чувството на споделена самота, докато пътеката под краката ми на свой ред взе да изчезва.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 Контрастът между редиците, дървета в сумръка и свежото зелено на мъха върху земята ме омагосваше. Според картата почти бях стигнал за вояна пътя през Саут Даунс, където трябваше да поема на запад към внушителния хълм на Хартинг Хил, друга местна забележителност, която също не бях посещавал. Пътят се сви до тъпка на пътека и скоро видях лопътвъщ знак, който сочеше три посоки, напред към Саут Даунс, пътеката.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 Обърнах се и се отдалечих. Новата пътека водеше в посока на думата, Руини, която бях мярнал на картата. Вече пях доста далеч от дома си, сам в гората, чак до хребета на Даунс, но в този момент на относителен триумф започна да ме гризе тежко съмнение. Знаех, че дърветата вляво от мен са предимно борове, а отвъд пътеката, която се виеше около покрънините на гората, ми се стори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 Попитай, Тхейсмитс, Мориси, Аск 1986, Бпр. Природата има език, не можеш ли да го прочетеш, най-накрая разбрах какво точно е искал да каже. И руините се оказаха призрачни колкото пътя, защото бяха или толкова силно обрасли с растителност, че вече не съществуваха, или бяха разрушени без величайшето знание на държавния кадастър. Измъкнах се изпод един плед и видях два маколуездачи да карат по нещо, което на времето може и да е било път. Понзи, път, пътят през саут Даунс, когато стъпих на него, хоризонтът се очерта в дясно, където се извисяваше хълм в посока към Аръндел, но вляво не се виждаше нищо. Закрачих нетърпеливо към гледката, в името на която понасях сегашните си страдания.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 че съществуват моменти, които могат да променят живота ти завинаги, и за тях си има точна дума, Връхлите те чувството, че сякаш и интуитивно си осмислял тази концепция през целия си живот, само че не си могъл досега да я обличаш в думи. Съществуват и други подобни концепции, а самият се смятам за детектив на такива думи, като на една от тях попаднах, докато пишех настоящата книга. Тя произхожда от Иврит, Седъка, Пзедъках, Иврит, Бъпра.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 Карта в нейлонова турбичка го пошляпваше отзад при всяко полюшване, и явно причинено от болката от пришките. Той очтиво ме в отговор на вренчения ми поглед. Бях със слънчеви очила и се чувствах като завоевател в бойна готовност. Бях си изял по голямата част от сандвичите и почти бях изпил водета, така че раницата ми беше лека и подскачах безпроблемно насам на тъмпо тревистата пътека, избягвайки камните дубки. Думът ми бе само далечна перспектива.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 Трябваше да спра и да я огледам. Това бе една от многобройните погребални могили от бронзовата ера, разпръснати из страната и ориентирани спрямо залеза по време на лятното слънцестоене, а аз изобщо нямах и представа, че я има тук. Оказа се, че е само първата от общо пет, като ги изкачив последователно всичките, спирайки върху най-голямата. Тези могили, на възраст между 3000 и 4000 години, са нашите пирамиди.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 Строени обикновено през 17 или XVIII век, те са принадлежали на богати аристократи, завърнали се от голямото пътешествие, традиционна обиколка на Европа по това време, обичайна за младежите от средната класа. Името на тази бе кулата на Вандалиян, издигната по случай 21 вия рожден ден на сър Хенри Федърстоун, първото завоевание на Лейди Хамилтън, любовницата на адмирал Нелсън който е начало на британския флот по време на битката при Трафългър, Б. докато все още е била доечка, преди да потхване дългата си кариера на държанка. Колата има лоша слава поради факта, че оттам служителите на близкия А. Хаус, където майката на Хърбърт Уелс работела като иконунка, а и самият автор е живял като дете, извозвали с ръчни колички пияните до смърт пътешественици. Сега половината от нея вече я няма, заобиколена от всякъде от царевични ниви. Завързах надолу по хълма, предвкусвайки сладостта на почивката, без да обръщам внимание на коцукането заради болката в крака, решен да се възнаградя с халба бира. Когато тъмнината погълна и последните искрици светлина, които се просмукваха между дърветата, стигнах до пътя.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 Съдържателят брасили сили да повдигне вежди за поздрав? Подобна компания не бе за мен, затова измърморих нещо под носа си и излязох. В този момент заваля дъжд. Първата нощ нали е била също толкова тежка, всичките му надежди и вълдушевление приключили своя пик със сън под звездите насред полето. Посред нощ го събудил проливният дъжд, охапванията от разни боболечки и най-ужасното – гръпавият език на крава. Тук приликите между нас свършиха, разделих се с приятната му компания, доволен, че съм вървял по стъпките му само ден. Вдигнах телефона и треперейки набрах номера. След половин час хората, които обичам най-много в живота си, пристигнаха и въздухът се обласи с викове, татко, когато се прибрахме, вдигнах краката си на масата, поръчах индийско по телефона и изпи бутилка бира.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 Ако наистина се развълнувате от бъдещото пътешествие, още прибирайки се вкъщи, се хвърляте да четете книгата, дори си отбелязвате важните места или задължителните за и забележителности с малки късчета хартия, старчащи страниците. Ако сте като мен обаче, на секундата ще забравите за справочника до деня, в който потегляте. По време на пътуването виновно ще го отворите, сякаш е някакво домашно, което не сте направили на време. Вероятно ще пропуснете историческите препратки, намирайки ги за скучни, прескачайки направо на «Как да стигнем до там», което пък е излишно, защото така или иначе вече пътувате натам. След това стигате до главата, къде да отседнем, и ви отзема панически дали мястото, което сте избрали, няма да се окаже в списъка, къде да не отсядаме. Изнервяте се, ако то пък изобщо не фигурира в никакъв списък или е поскъпо от всички останали.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 Накрая попадате на единствената страница, която сте сигурни, че ще ви е от полза, а именно картата, но понеже тя е погребана под цялата останала стресираща информация, пък и в секундата, в която пристигнете, ще получите в лобито на хотела безплатна, още по голяма и подцветна нейна версия, ви става ясно, че и тя не ви трябва. Признавам си, че съм малко нечестен в случая.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 Трябва да отбележа обаче, че туристическите наръчници не винаги са били такива. През 1829 Каро Бедекер публикува първия си пътяводител за областта Рейн, Германия, като поредицата му става еталон, недостижим за следващите опити на конкуренцията. Синът на Каро, Фриц, оглавил този парад по времето, когато железниците покорили света.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 Главата, от Ливърпул до Лондон, предлага 4 възможни маршрута. Дори само единият от тях съдържа огромна информация за град Крю, Ръдби, Ютокситър, Магълсфилд, Уитчърч, Стафорд, Шрусбери, Оувърхемптън, Уелсъл, Дерби, Нанитун и Кавантри. Такива глави има 76, много от тях са раздробени на по 3 или 4 възможни маршрута по гореописания начин. Това означава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 За целта помолиха Агнешка, булката, да я напише на фонетичен английски, вместо да я уча на изост. Тя предизвика очаквания снях сред полската половина от присъстващите и изненадано повдигане на вежди сред английския контингент, а аз и представа си нямах какво избръщолевих.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 Имам двайсети наготварски книги и никога не прилагам етап от една рецепта в друга, защото там ни учат как да изпълним рецепта за рецепта, без никаква осмисляне на процеса и разяснение. Опитът ми показва, че всички пътеводители са еднакви в същността си. Всички се фокусират върху бързината, за да стигне човек до непознатото усещане, но липсва потапяне в атмосферата на посетеното място.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 че в нея се разказва историята на английски наемен убиец, на който терористична организация възлага да убие френския президент Шарл Диогол. Вече я бях чел по време на едно пътуване с влак до Берлин, но се зачудих дали ако я прочета и по време на пътуване до Париж, въздействието и няма да е подълбоко. Резултатът беше невероятен. По същото време, когато в книгата Чакала плаваше към Франция с Ферибот, а после пътуваше с Влак до Северната гара на Париж,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 Мобилните телефони тук нямат обхват, а телевизионно покритие поскоро няма. Фабулата на «Зло под слънцето» се развива в хотела и в околностите му, а понеже от завеждането е от този период, много от гостите също носят старовремски дрехи. Аз от своя страна два дена бродих в границите между фантазиите и действителността. Агата Кристи отново доказа тезата, че писателите са подобри гидове от автора, описал прекалено подробно Острова в туристическия справочник. Що се отнася до описанието на средношно прекусяване на Европа с влак, предпочитаме един единствен автор и това е Джон Йокаре. Пътят през източна Европа с Джордж Смайли за компания си е чиста проба и изпитание, но е далеч по-приятно от това да четеш за приключенията му, седнал на дивана в къщи.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 Едно от най-прекрасните ми преживявания се случи по време на десетневно пътуване с Влад през Виена, Будапеща и Прага, обогатено от на три книги, които заедно оставиха неизличима следа в съзнанието ми. Беше краят на февруари и мъглата бе покрила началото на пътя от Брюксел към Кьон, където с жена ми Рейчел и тригодишния ми син Луи да вечеряме набързо и да се отбием през магазина на Ла Ейгъл, преди да се прекачим на средношния Влад за Виена.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 Роден в Виена през 1881, той е оценен от рано в литературните кафенета на австрийската столица, но мечтая е да пробие извън този елитарен литературен кръг, съмести в Берлин, а по-късно и в Белгия. Отявлен пацифист, той работи във военното министерство по време на Първата световна война. А след края на бойните действия безпощадно критикува кръвожадните туристи Мародери, които обсаждат Кипър, Белгийски град, в чието покранини се водят три от най-жестоките битки по време на Първата световна война, БПР, в желанието си да купят мъртвешки от гилзи и да разгледат изкопаните от земята парченца човешки кости. По време на възхода на нацизма Свайк бяга в Лондон, после в САЩ, където става известен журналист, сценарист и писател.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 Времето се измерваше различно, скоростта не се смяташе за недостатъчна, тя беше ненужна. Главичката на Уилф се плъзна по ръката ми и се спря в скута, докато фучахме през белгийската провинция, а аз продължих да четят свайк, как населението по навик е пренебрегвало информацията за глобалните политически събития в Вестника, обръщайки внимание на новини за театралните постановки, концертите и тайните, свързани с великите произведения на изкуството. Не заради липса на интерес и неосведоменост за световните процеси, а заради дълбокото вникване и любовта си към културата на тази, както цвайки я нарича, спокойна епоха. Той описва съществуването на хората, които живееха комфортно и се справяха с древните си проблеми, сякаш бяха техни верни и послушни домашни любимци, от които не изпитваха никакъв страх.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 Те се посвещават на идеята да освободят гласа и фокуса на изкуството от миналото и да го пренесат в настоящето. Първият ръководител на групата е Густав Климт, а сред членовете Исаегон Шиле, Йозеф Мария Олбрих и Йозеф Хофман. Модернизмат обхваща не само архитектурата, но и изобразителното изкуство и скулптурата.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 В задълбоченото си изследване на града от онова време Шорске пише за XX век, рационалният човек трябваше да отстъпи място на това поразвито, но по-опасно и непостояно същество – психологическия човек. Този нов вид е не просто рационално животно, а и създание с чувства и инстинкти.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 прочитят на тези две книги обедини в едно трагедията и надеждата, когато няколко дни покъсно късно обикалях Рингштрасе, улица във Виена, опасваща централния градски район БПР във Виена. Грандиозната градска архитектура, вдъхновила младия Адолф Хитлер, впечатлява толкова силно, че аз в качеството си на турист бих проектирал върху това платно обърканото си смайване от огромната самоувереност, която тя е замислена да внушава. За разлика от другите туристически указатели, моите пътеводители не ме ограничават в рамките на турист, който вижда само повърхността. Съд Свайк, Шорске и съд се в главата си имах пълната свобода да се слея с усещането, че когато всичко това е било построено, то е изглеждало стряскащо и сякаш не на мястото си. Градоустройственият план е целил да вдъхне нов живот на град. Който не е бил наясно със себе си, накъде се е запатил и затова е потърсил отеха в архитектурния класицизъм на миналото. Така че пешеходецът, поел сред огромните безлични структури по необятните булеварди, разбира неудовлетвореността на сецесионистите, огромни каменни стълбища, издигнати балюстради и колони, формиращи каменни острови, насред океана от Макадам и Павета, същите булеварди като в Париж в услуга на военните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 И внезапно в контекста на едно трагично закъсняло прозрение, елегията на Цвайт за Виена и бъдещото му самоубийство започват да изглеждат като логично следствие отставащото. ставащото. Прогресивните и изпълнени с страст културни мечти за новия човек, когато той и самишлениците му искали да създадат, трябвало да отстъпят страни, преди да бъдат прегазени по време на двете световни войни от същите унези черти в човешкия характер, които тяхната артистична нагласа се стремяла да изкорени.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 Целувката Деркусес, една от най-известните картини на Густав Климт, рисувана през периода 1907-1908 Г. БПР на Климт сега се намира в замъка Белведере на юг от града, където е живял ерцхертугът Франц Фердинанд, чието убийство подпало Първата световна война. Посетихме и него, обикаляйки безцелно парка му. Уилф се беше покатерил на стените и вървеше по протежението им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 Това ми даде възможност да открия нов смисъл в неща, които по-рано съм възприемал повърхностно, обзет от заблуждението, че са ми ясни. Безцелните разходки по улиците между непревземаемите сгради ми изясниха зараждането на модернизма по такъв начин, който никое телевизионно предаване, училище на урок или книга биха могли да осветят. Почти завидях на сецесионистите, че са имали толкова внушителен реален обект на протеста си, какъвто е Ринг в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 Потеглихме към Будапешта събота сутринта с влак, чиято крайна спирка бе Белград. Неясно защо, това минаве някакво зловещо предчувствие. Колкото по-наисток в Европа, толкова по-непретенциозни, но пък по-цивилизовани стават влаковете, същите и горди шафнери засрамват колегите си от британските линии.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 Пристигнахме на голяма гара без перони и зачакахме един привидно безкраен товарен влад да издърпа монотонната си редица от вагони, които вероятно отново щяха да бъдат напълнени със стока от някоя далеко източна фабрика с роби. Бавните пътешествия несъмнено помагат човек да надзърне и, зад колисите, на всяка държава.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 Будапешта през февруари бе една от тях. Няколко часа по-късно прекосихме Дунава, бролени от безжалостния вятър, а Луилов се разплака с думите, лицето ме боли. Спрях едно такси и скоро отседнахме в една хотелска стая с чаши горещо какао в ръце, докато по телевизора вървеше дублирана на унгарски серия на «Владчето Томас». Мислех си, че се е позатоплило, когато на следващата сутрин се отправихме към откритата градска баня.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 Човекът доста се разгневи, а аз предпочетох да се направя, че не забелязвам. Влязохме в комплекса, облепен навсякъде са зелени плочки, търсейки споглед въпросната открита баня, където смятах, че ще видим старчета да играят на сред парата. Не след дълго хората започнаха да ме гледат смиръщено, но не разбирах защо. След като прекосихме нещо, което приличаше на порута на оранжерия, се оказахме навън, само по и при минус 20 градуса.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 Бели чорапи и зелени чехли, което явно искаше да разбере защо се разхождаме из банята боси. И явно неприязанта към гъбичките е световен феномен. След като скалъпих поредното безсловесно извинение, намерихме един голям вътрешен облицован в зелено басейн, в който водата се върташе, а отгоре плуваха някакви странни сини надуваеми неща. Направихме толкова кръпчета, колкото щето за необходимо, за да приемем преживяването за нещо различно от пълен провал.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 Ще излъжа, ако кажа, че 7 часа път през деня с 3 годишно дете няма да ви изкъса нервите, но бавното пътуване е именно за да се справяте с неудобствата и да възприемате нещата от различна гледна точка. По това време Уил спеше по 2 часа на обяд, така че аз се заех с задачата да го умоля достатъчно, за да ми остане време за следващата ми книга «Пътеводител – Вацлав Хавел – Политическа трагедия в 6 действия» от Джон Кийн. Вацлав Хавел, чешки драматург и политик, първият президент на Чехия след разпадането на Чехословакия, 19362011, БПР, ще се изненадате колко много възможностите за забавление на малко дете може да изнамерите, когато разполагате с напълно празен влад за целта. Похърчил съм буквално стотици паунди за забавление във всякакви ужасяващи детски паркове през живота си, но от нито едно от тях Луил не е бил толкова щастлив и не съм го чувал да се смее така весело, колкото в фунази сутрин. Докато вървихме през целия влак, наричав всеки вагон си име на нещо, което човек трябва да прави, докато го премине. Вагонът зад нас беше вагонът на танците, така че прекарахме доста време в него, подскачайки като луди.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 По време на нацизма е бил Пеленадже, а следващите 40 години живее в комунистически тоталитаризъм. Това би ужасил от Свайк, но този, модерен човек, писател и драматург, използва своята личност и изкуството си по такъв начин, за който Цвайк и съвременниците му са могли само да мечтаят. Той става движеща фигура на нежната революция през 1989 и президент на новосформираната република Чехия.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 Допустейки, че Хитлер иска само да обедини немско-говорещите в една държава. На 15 септември 1938 британският министр-председател Невил Чембърлейн води разговори с Хитлер, който му съобщава, че Германия настоява да получи правото да отцепи Судетската област, част от Южна Бохемия, Бъкпра, от Чехословакия. Чембърлейн отговаря,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 Още с пристигането на Хайдри в Прага гестапо започва масови арести и групови екзекуции, за да сплаши местното население. В прицела се интелектуалците, университетите са затворени, студентите арестувани, като най-блестящите и най-активните са разстрелени, след което остатъкът от страната попада в хватката на нацизма. Киин пише, квинтесенцията на тоталитарната власт бе терорът.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 Ще ли да бъдат ликвидирани, но останалите трябвало да станат германци. През същата 1941 Хитлер произнася реч, в която посочва начина, по който се предвижда да бъде постигнато това изичаване на националната идентичност. В рамките на 20 години чешкият език трябвало да бъде сведен до статута на диалект. Това е имало за цел националното съзнание на чехите да бъде унищожено посредством ликвидирането на езика.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 Съзряхме колци на храбри рибари по бреговете, които мятаха водиците си в малките отрязъци, където се виждаше течаща вода. Цветовата гама започна да се променя, взеха да се мяркат светложълто и оранжево сред господстващите зелено и кафяво. Профучахме между някакви големи бели сгради и църкви с небесносини островърхи и покриви и мини куполи, а обраслите с дървета хълмове и цветните проблясъци ни посрещнаха в Бохемия.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 На една от тях видях малки дубки около нещо, което приличаше на отвор в стената с формата на почтенска кутия под сивата бела. Това беше мястото, което търсехме. Дубките са от куршумите на 700 сесовци, които денонощно разстрелвали чешки войници и бойци от съпротивата, които успели да убият Райнхард Хайдриф през лятото на 1942 Това е заключителната фаза на операция «Антропоид»,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 На 27 май пресрещнали Хайдри в колата му на пътя към прашкия замък. Габчик се изправил пред нея с намерението да открие огън, но автоматът му засекал, тогава Кубиш хвърлил противотанкова граната. Тя паднала до колата и експлодирала. Хайдри в почудо останал невредим, отвърнал на огъня и хукнал да бяга, като по едно време паднал. Атентаторите решили, че нападението им е безуспешно и се отеглили.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 че това пътешествие е променило предубежденията ми към всеки град по-отделно и към Източна Европа като цяло. Пътеводителите ми помогнаха да възприема нови идеи, които ще да останат в мен задълго и след завръщането ми от дома. Сетих се отново за разходката по хълма Петри Уилф и Рейчел, когато разбрах за смъртта на Хавел на 18 декември 2011.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 Поемата се нарича «Кратки разсъждения за картите» Бариев Толгътсон Мепс, 1997, Б. И е публикувана в литературната притурка на «Таймс» на 4 февруари 1977, само месец след като Хавел и останалите са автори публикуват «Харта 77», млад от малко унгарско подразделение в Алпите изпраща разузнавателен отряд в ледената пустош.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 в началните страници на книгата си, в Патагония, брусчато ин си спомня за един шкаф в пабината си къща, в който имало малко парче кожа с нопчета червена козина, за което разказвали, че било от Брунтозавър. Братовчедът на баба му, Чарли Миур, намерил запазения друг в пещера в Патагония и го докарал с до Англия за понататъчни изследвания. За нещастие по време на пътуването трупът изгнил, но това малко парченце кожа, което той изпратил по пощата на братовчеци, оцеляло. Като дете Чатоин бил обсебен от него и от представата за Южна Америка. Тя била далеч от дома му, но той пълнал фантазиите си с чудовищата, които според него я обитавали. Най-накрая, на 34 годишна възраст, той се добрал до края на света.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 Също като Чатоин, много от нас захъпват някаква примънка и потеглят само, за да установят много по-късно истинската причина за приключението си. В моя случай това не бе парче динозавърска кожа, а перо от скален орел, забодено над леглото ми, спомен от един соколар, когато срещнах преди пет години в Шотландия. Той ми позволи да подържа малко, катнала на ръката ми, една стална орлица, от която бе това перо.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 или от дебел заек, ако е прекалено далеч. След като заловят плячката си, соколарят им дава някоя вкусна хапка за награда, което е далеч по-безопасно, защото иначе може да бъде наранен от все още живото животно. След това соколарят да убива плячката и я прибира в турбата, за да я изяде самия той или да я даде на сокола по-късно, когато се приберат от дома. Най-ранните данни за опитомяване на соколи са от 700 г. Пръ,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 В планините на Казахстан и днес ще срещнете мъже и синовете им, които ловуват на кон лисици и дребни елени с помощта на стални орли, катнали на ръцете им. Когато навършат 16 години, момчетата биват изпращани да се спускат по въже надолу опускалите към орловите гнезда с заръката да се върнат с неврастно пиленце. След това го обучават 6 месеца и то става техен спътник за едните 9 години. Когато този период измине, отново го връщат обратно в природата където възрастният вече орел може да живее още 20 години, макар че в плен някои от тези птици са доживявали и до 80 години. Соколарството често е приравнявано с други кървави спортове, но причината да е толкова съблазнително за мен е близостта, която предоставя до изцяло естественото, диво поведение на птицата и начинът, по който човекът отстъпва водещата роля на птичия инстинкт. След броени часове се усещаш как забелезваш требни бозайници в тревата, през която иначе сляпо газиш. Това е равнопоставена връзка. Грабливите птици остават при соколаря си до тогава, докогато то е полезният източник за осигуряване на прехрана, отколкото живота на свобода. Некадърните соколари страдат от гледката на отлитащите от тях скъпи птици.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 път и вода, отколкото да се прелети до Южна Америка по въздуха. За пътешестването не са важни скоростта и разстоянието, а осмислянето и дълбочината на преживяното. Мислейки си за чатоин, попитах моя стар приятел и фен на гръбливите птици, Кеф, дали би дошъл с мен, за да се опитаме на видим скален орел в естествената му среда.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 Кеф, който бе напуснал работата си и търсеше друга, предложи веднага да се отправим към Мъл. Още по телефона се разбрахме в четвъртък да хванем нощния влак от Лондон за Глазбол с 3 часова връзка от Глазбол до Олбан на следващата сутрин, и накрая да се качим на Ферибота до Крегмюр. Щяхме да пристигнем потъмно, но пък имахме цяла събота, за да търсим орлите, а в неделя щяхме да се отправим към дома.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 Като оставим това на страна, аз с нетърпение чаках и да прекарам известно време с стария си приятел. Не бях виждал кеф от почти година, а контактите ми преди това се свеждаха до няколко разменени думи над халба бира преди или след някой матч. Той ме гощаваше с истории от детството си в Мъл и за безбройните орли, които беше видял през живота си. Към това място се бях отправил сега и аз. В Лондон бях заед с срещи и ми предстояше да организирам едно събиране когато той се обади, за да ми съобщи, че пътуването ни може и да не протече съвсем по предварителния план. Кикотейки се, ме попита, поглежда ли си какво е времето, не, отговорих аз, бях много заед с това събиране. Кога пристигаш? Кеф покисна смеха си, във влака съм, пристигам в Падингтън след около час, но времето в Шотландия, той направи пауза, по новините казаха, че бушува най е и свирепата буря за всички времена. Скоростта на вятъра е над 250 км в час, което е равнозначно на ураган от пета степен. Обявене, е, код червено. Съветват хората да отложат всякакви пътувания. Аха, казах аз. Това бе единственият отговор, който успях да смотолевя. Смехът му продължи още малко, електричеството в Олбан и Мъл е прекъснато, а фериботите са спрени. Около 60 000 човека на север от Глазбол са без ток.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 Че не поддържаме контакти, не си изпращаме имели или поздравления за рождените дни. Нашето приятелство бе над тези баналности. Продължихме веселбата на партито, което представляваше уникална смесица от попзвезди от 80-те и техните съученици, станали счетоводители, адвокати и строителни работници. Новината, че тръгвахме да търсим орли, бе посрещната се смайване и настойчиви молби и други да дойдат за нас. След няколко часа си тръгнахме. Пия ни на празен стомах, и се заехме да търсим такси да ни закара дома, а после и до първия етап на пътешествието ни – влага, First, First Scott Rail, железопътен оператор във Великобритания, БПР, от Юстън до Глазгол. Спални влакове пътуват всяка нощ, с изключение на събота, от Лондон към Глазгол, Единбург, Абердин, Инвърнес и Форт Уилямс, без да бройм многобройните междинни гари.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 В действителност това е миниван, с който пощалюнат разнася пратките и ако му се примолите, ще ви качи срещу някаква скромна сума, да речем Петърка. Пощенските маршрути пресичат цяла Шотландия и осигуряват на местните важни контакти между градове и села. Когато се събудиш сутринта, спалният лак вече се катери през Кернгорнс, кланинска верига и национален парк в Шотландия, Бъпра, и предпогледа се разкрива прекрасна гледка за «Добро утро».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 Намерихме места в бара и изпитахме истинско удоволствие, докато разгъвахме огромната карта – 375 Explorer на Мъл, която бях взел със себе си. Имаше един единствен главен път, който обикаляше през острова и няколко помалки разклонения тук-там, но основната площ на Мъл бе невъзможна за покояване дори и пеша, защото по голямата и част са плата и тресавища. Разглеждах картата с въодушевление, но нищо не оживяваше във въображението ми. Кеф също я гледаше с усмивка, но с унази осмивка, която бях виждал много пъти на лицето му и която говореше, че разполага с някаква известна само -му информация. След няколко чаши, Дюхърси и Па се прибрахме, препъвайки се всеки в копето си, преди да потанам в меките легла, покрити се дюшеци и дебели одеяла. Тъй като бях прокобен да пътувам с влак няколко пъти седмично, възможността да се изтегна на леглото и да се наспя по време на пътуването. Вместо ползадля да играя на зарове, рискувайки да пропусна гарата, бе най-голямата пиенска благословия, на която можех да се надявам. Сънят ме повали и сънувах орли. Междувременно Шотландия беше все така жертва на ужасното време. Ветровете със скорост на 250 км час удариха Кернгормс, а един ятарен електрогенераторът сподирал и се запалил. Градските центрове бяха затворени, за да не пострадат хората от падащи боклуци. А с прицепи лежаха обърнати през глава от жестоките ветрове. Докато влакът ни се добираше до Глазго към 8 часа сутринта, всички железопътни услуги в северна Шотландия бяха преустановени. Не разполагахме с тази информация към момента, в който пристигнахме на централната гара в Глазго и отчаяно ръкомахахме с надеждата някое такси да ни откара на Queen Street до следващия ни транспорт в 8, 21 часа. Чакалнията бе претъпкана с чакащи пътници, всички изпаднали в различна степен на отчаяние. Единствената ни надежда да се доберем до Олбан бе автобус, осигурен от железопътната компания, при условие, че пътищата са отворени. Всички пътуващи за Олбан бяхме поканени и на с безплатно кафе и чай. Кеф изглеждаше малко кисел, макар че бе готов да приеме философията на бавното пътешествие, общо известно бе, че получава пристъпи на морска болест.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 Повечето пътници проявяват някакво неизбежно другърство. Някои не могат да се справят с положението и направо откачат, когато нещата не зависят от тях, но множеството попхваща разговори помежду си. Хората започват да се шегуват с непознатите си с пътници по начин, който би бил невъзможен, ако всичко върви по план. Сякаш подсъзнателно всички са доволни, че нещата не са потръгнали както трябва.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 Когато се возиш на автобус, гледката през прозореца и местностите, през които минаваш, те обсъбват в много по голяма степен, отколкото ако си във влак, защото просто няма къде друга да гледаш. Подминахме Дъмбъртън и глас остана в далечината. След няколко дена щяхме да пътуваме обратно, но през нощта, а червено-оранжевото зарево на град Гринък на река Клайки излъчваше жестокоста на неудържим поток от лава който неизбежно пък щеше да ни натика обратно в метрополитена на ежедневието. В онази сутрин само намеци на внушителни геоложки образувания подсказваха какво следва понататък. Облаците бяха сиви и настъпваха неумолимо, а към 9 часа сутринта Земята се бе завъртяла само толкова, колкото слънцето да се покаже едва-едва едва над хоризонта, докато ние пътувахме по протежение на езерото Ломанд. Върхът на планината Бен Ломан също бе едва видим зад облаците, но и така се усещаше, че сред тези планински земи отношенията човек, природа стоят малко по-иначе. Тези първи върхове се оказаха само предверието към един нов свят, но установихме това едва след като спряхме за закуска в бензиностанция, в Тиндейл. Боровете и стръмните планински склонове бяха покрити със сняк и трябваше да газим през кишата, за да се доберем до магазина и кафенето.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 Полетата и гладката повърхност на езерата, както и далечната гледка на водопадите, всичко изглеждаше перфектно, но и някак свръхестествено. Зад всеки ъгъл се показваха поредните планински върхове или някаква божествена гледка, невиждана от мен досега. Пътят се скриваше от погледа в момента, в който го оставяхме зад гърба си, погълнат от лъкато шещите извивки на местната география. Водата на едно от езерата, покрай които минавахме, бе толкова спокойна, че дори през стъклото на прозореца успях да направя снимка на играещите отражения на заснежения си пей върху водата. Понататък дърветата бяха така плътно покрити с лишей, че за момент се заводих, че са все още с листата си. Светлозелено и сребристо бе покрило стволовете и клоните отгоре до долу дори и на най-тънките дръвчета.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 Той и четецът на разказа обикалят света, търсейки местности, измежду които да изберат онази, която да усъвършенства. Прекарват четири години в разглеждане на най-величествените места, които природата е създала в своята изобретателност, докато най-накрая се спират на мястото, което ще се превърне в плътното на Елисън. След това историята прави скок няколко години след смърта на Елисън до времето, когато разказвачът плава с лодка по реката към въпросното място.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 Кеф живна, особено след като снегова лежат спря и слънцето се показа, така че се отправихме към най-очевидните забележителности на Олбън. Шторотията на Маккек е нещото, което е невъзможно да пропуснете. Голям овал от дни арки, издигнат в чест на римския колизъл, той се извисява над града на върха на един съседен хълм. Построен от банкера Джонс Стюарт Маткек, целта му е да остане като вечен семейен паметник.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 Заливът на Олбан гледа към остров Керера, но от тази позиция той сякаш се съединява със земята някъде далеч на юг. Мало става зад него, а Веригъл белоснешни планини опасва залива Лорн. Думата залив, на английски фарт, произлиза от скандинавското фьорд, Евджорд, и тази връзка не може да остане тайна, видиш ли един от тях. Започваш да разбираш откъде идва шотландската митология и тази незападните острови. Заслушаш ли се в езика, който е запазил думи като фьор, лох, коуч, езеро, Бъпр, и име като минч, минч, името на канала между северозападна Шотландия и групата острови външних ебриди, Бъпр и който е придал допълнителни значения на други, като например на сонги, която освен оригиналното си английско значение за звук, е придобила и значението на тесен и подълбок морски залив от обичайното. Малко от посетителите знаят точното значение на тези думи, но някак смътно успяваме да доловим смисъла им. Вероятно тази несигурност в осъзнаването ни дава свободата да мечтаем, а на Шотландия и островите – тяхната неземност. От това разстояние му изглежда толкова хубав, ако не и повече, колкото и всяка имагинерна фантазия. Кефсерасмя, Дан, на този остров има поне 45 гнездящи двойки орли.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 Концептуалният сблъсък, за който пише Зеки, между действителността и породените от фантазиите желание отразява и позицията на Едгар Алън по, че всяка природна даденост може да бъде усъвършенствана от артистична визия, или по казано, от артистиченом. След това Зеки се спира на несподелената любов, като изследва, защо я намираме за толкова завладяваща тема, като често я приемаме за пообсебваща от истинската любов.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 С Кеф се върнахме от палубата обратно на топло, за да помислим какво ще правим понататък. Ако в заведението нямаше ток, това значи, че най-вероятно е затворено и нямаше да има къде да преспим. Можеше да липсва дори и нощна охрана, която да ни опати, и тогава вече без изходицата ще да е пълна. И телефонът на Кеф не работеше.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 и чаши с докато течеха разговори за времето и как вятърната турбина е заради силния вятър. Предполагаха, че ще предпочетем да отседнем в бърмури и ни бяха намерили стаи там. Няколко човека на бара ни предложиха да ни откарат до там, но двамата скеф бяхме твърдо решени да останем да преспим в стаите, които заведението предлага. След пътуването, което бяхме преживели, тази малка кръчма на отдалечен Шотландски остров,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 тогава няма как да не тие просто на онова паническо сграбчване на главата с ръце и драматичният вик на ужас от абсурдността на човешкото съществуване. Винаги ме е удивлявало убеждението, че хората като вид могат да постигнат всичко. Тази нелепа мисъл е била далеч подръзка за умовете на тези наши предшественици, живели във времена, когато след залеза на Слънцето единствената светлина е идвала от открития огън.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 В северната част на долината пътят леко се издигаше и поемаше на юг между две от помалките планини на Мъл, Буи, Банбуи, височина 777 м. Бъпра, в дясно и крич им вляво, Крея Чпинен, височина 698 м. Бъпра. Като изключим обичайната шарения от кафява земя, зелена трева и съборени колчета на огради, всичко останало бе бяло от пътналия сняг. Останало зад нас, езерото сглъбен се стичаше по пръговете на няколко бързея и пълнаше трите езера, които се виждаха в далечината на височината на погледа. Небето бе покрито с бели и сиви облаци, накъдрени от заревото на зората, и човек можеше да види нишката вода, която си пробиваше път през глон, войрка му в Були, намиращо се зад хълмовете на хоризонта. Кеф, който за последно бе идвал в малминалото лято, бе удивен от промяната. Всички носехме бинокли, но никой не се сещаше за По Понякога земята нагла се нещата така, че пейзаж, светлина и човешка емоция се допълват до съвършенство. След няколко минути на споделена тишина Брайан извади телескопа, тъй като Кеф предположи, че вижда нещо в далечината. Разга на триножника и се взрав в парчел голена земя на 50 на метра под върха на крич Бин. Изведнъж се затиска, ама че добро попадение, Кеф. Скален орел. Загубих контрол върху действията си, избутах Брайан от телескопа и вперих поглед в купчината тъмно кафяви пера, която се занимаваше със своите си работи на склона на далечния хълм. И явно решил да не мърда, орелът обърна глава към нас. Брайан се изсми презрително, този не се брои. Не само, че едва се вижда, ами и не е във въздуха. Кеф обаче бе доволен. Доволен бях и аз. Докато се взирах през телескопа, орелът се разтърси, подскочи във въздуха и се понесе към обратната страна на хълма. Това бе момент на проява на съвършенството на природата, и то далец по-добър от всичко, което може да си представя. Точно защото беше реален, макар че дълбоко в себе си бях сигурен, че стремежът на Брайан да намерим по хубава гледка е професионално задължение, напрежението спадна и можехме да се насладим на остатъка от деня. При следващото си спиране нямахме късмет, но по-нагоре погледен мор отново спряхме и Брайан видях през телескопа два други скални орела, катнали на чуките. Зарадвах се, но докато не видяхме нещо във въздуха, той щеше да приема ситуацията за личен провал. Продължи да оглежда билата на върховете около нас и аз го попитах какво търси нещо необичайно. Като гледа хоризонта, човек се опитва да открие нещо необичайно, макар предварително да не знае какво ще бъде то. После свали бинокъла, посочи билото пред Круах Хоредел, Круач Чуирея Дел, Б. и Повика Кев, който гледаше в обратната посока, два белоопашети морски орела във въздуха. Орлите се виждаха чудесно и с просто око, но през бинокъла се придобиваше представа и за усилията, нужни им, за да се задържат тези грамотни птици във въздуха. Крилата им бяха огромни! Брайан от Беляза, размахът на крилата е по голям от човешки ръст и може да достигне 2 метра и половина. Тези тук са още млади. Най-сетне бях успял да видя тези великолепни птици, но във въображението ми те се раеха леко във въздуха, а на живо се оказа, че усилието е видимо и може да се оприличи на гребен на вълна, който, пречупил се веднъж, преминава по цялата й дължина. Единият от тях се скри зад хребета, а другият се спусна на земята и видях бялата му опашка. Той разруши перата си, а жълтата човка и сивата му глава се обърнаха към нас, разкривайки сивата гръд на младока. Дори Брайан вече изглеждаше щастлив, това е белоопашът морски орел. Един от най-големите орли в света. обърне се към него и заявих. а ти какво казваше? Според мен търсенето на орли е фасулска работа. Той се разтресе от снях. Насред планините на Молни се струваше, че Архемна поне е израз на перфекционизма на човешкото въображение, надсакващо реалния сват, в който той е затворен. Пейзажът на Елисън е метафора за това, което човешкият му може да съгради вътре в себе си напук на ограниченията на живота и смърта.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 Това личи особено ясно, когато пътешественикът крета през сващата и вече позната му местност, за да търси обикновена, но същевременно идеална къща, допадаше ми вероятността, някой бележи пейзажист да я е съградил с четката си. Вътре той открива влюбена двойка, обградена от книги, произведения на изкуството и вази с най-разнообразни цветя.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 В рания следобед, пред няколко бутилки Ньюкасъл Браун Ейл, в Крегнюр, с които поляхме успешния излет, аз го накарах да признае, че съм бил прав за бавното пътешествие и триумфа на случайността. Той нямаше логично обяснение на факта, че сме видели седем различни орела за помалко от 4 часа, 4 морски, включително двата във въздуха, и три скални. Освен това, видяхме и една женска видра с двете и малки да плуват в езерото Скриден.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 Свириха докъсно през нощта, седнали около масата, и общуваха помежду си повече чрез музиката, отколкото с обикновени думи. Музиката бе тях на втора природа, освен това се редуваха и да пеят. Едно момиче с прекадено голям бял полувер и жълти ботуши над коленете изпя чудесно, някой като теб, Сомеон онли кею, Адел, 2011, Бъпра, на Адел. Винаги са ме побивали тръпки от тази песен. Но тя я изпя с такава чувственост, че прозвуча болезнено жива. Любов се излъчваше от всяка мелодия, която звучеше унази вечер. Криспин, главният вокал, бе толкова надахън, че се зачудих за кого ли пееше, да не каже, викаше. След което я видях, носеше му Джак Даниелс и Егер Майстер и Ред Бул. Пиха и пяха като демони, като се опиваха с любов, живот и алкохол са на с което изсъхнал от жажда език би близал руса от листата. В един момент момичето пожела да пише в тетрадката ми, след като със залита не излезе от туалетната. Написа, това е рожденият ден на брат ми, Кристина, докато се опитвах да нахвърлям на листа впечатленията си от деня.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 Всички в заведението се присъединиха на висок глас и точно в този момент токът дойде. Четири дни кръчмата на Крегнюр и околните села бяха живели без електричество и най-сетната мината бе прогонена. Без преход се озувах от топлото и тъмно заведение в някаква невзръчна кръчма с кичозна и подписани от Бил Бейли, английски комик, бък пръ, снимки по стените. Всички тържествуваха, смееха се и с още по-голямо настървение продължиха да настояват кеф да им изсвири някоя песен. На негово място бих умял от притеснение, но той е направен от покорав материал от мен. Издърпа си стол, изкръща им да млъкнат и им каза, че няма да пее, но ще им изрецитира поема. Беше се потопил в момента по начин, който знаех, че никога няма да забрави и нищо не можеше да го спре.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 Щом стигна до края, цялото заведение го аплодира, запрегръщаха го, а уискито продължи да се лее. Когато се оттегли от сцената си един обикновен стол, скандирането преръсна в рев, какъвто чуваме само по стадионите. рецитирай рецитирай тирай, Още, още, изнизав се отвън да изпуша една цигара преди лягана и видях, как кай разбавно изчезваше под лунната светлина. Глава 5 Следва инстинктите си, да пътуваш в надежда е по-добре, отколкото да пристигнеш. Робърт Луис Стивенсън Едномесечното ми пътуване през Англия през 2007 с стара камионетка за разнасяне на мляко е едновременно най-мъдрото и най-лудото нещо, което някога съм правил. Няколко месеца след завръщането си написах в авторство книга за пътешествието с заглавие «Трима мъже на камиончето» – Тремън и на английски е очевидна заемка и препратка към най-известната творба на Джеромка, Джером, известен писател и хуморист, трима мъже в лапката, Тремани, Нейбет, Бъпра, но едва сега, след цели пет години, започвам да осъзнавам истинските измерения на стореното. Предприехме това пътешествие заедно с Лиан Винс, другия са автор, и Празант Висловарен, любител електротехник.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 Когато го подкарах, беше през студената и ветровита майска сутрин, когато товарният камион го разтовари от платформата си на пътя край град Лоуистовт, най-источната точка на Англия. Бяхме си поставили за цел да пропътуваме близо 1000 км далеч от главните пътища. Краткият маршрут е около 700 км, бпр, чак до Лендсенд, Анди.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 това време Праз беше изнамерил начин да зареждаме колата от един вид контакти, в които се включваха караваните по кампингите. Качихме се на колата на Джеймс само за няколко километра, за да отскочим да купим бира и наденички за барбекюто. а той и не кара особено бързо, надали вдигна повече от 80 м. Ча, но аз се почувствах като нарали. рали. Паникюсах се от кошмарната скорост и от това как всичко през прозореца загуби очертания.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 Сякаш светът си бе възвърнал част от магията или по-скоро аз вече долавях и онези звуци, които явно съм пренебрегвал преди. Пътувайки толкова бавно, бяхме започнали да възприемаме света като най-чак толкова функционално, стриктно подредено и монотонно място. В проблесък на грандиозно просветление се зачудих дали не връщахме по този начин на природата мистичния блясък, прегазан от неумолимите колелета на съвремието. Това вече бе лудост.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 В срещнахме любител на същите, млечни камиончета, който наистина се присъедини към нас за малко. Появата ни с такова превозно средство във всеки следващ град сякаш позволяваше на хората да говорят с нас така непринудено, както не биха си позволили с други непознати. Бяхме събитие, което привличаше вниманието, даваше на хората свободата да споделят с нас такива ли нещури идеи, които някога бяха мечтали да осъществят.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 когато срещнах преди година, Руперт Айзаксън. Да си около Айзаксън е невероятно интересно и вдъхновяващо. Роден в Англия, по-настоящем той живее в Тексас, САЩ, пише пътеписи, като се е нагърбил с толкова мащабно пътуване, за каквото четем само в книгите и гледаме по филмите, но никога не предприемаме. А той не само се е захванал с него, но и е написал книга и е заснал филм с заглавието, Мумчето и конят. В историята се разказва за пътешествието му с кон през Монголия, съпроводен от жена си Кристин и 4-годишния им син Ролан в опит да изцарят, а не да излекуват неговия аутизъм. Това, че правят разлика между двете, трябва да ви говори много що за хора са. В момчето и конят Айзаксън описва болезнени детайли как двамата с Кристин се борят със състоянието на Ролан, когато наближава във вторият му рожден ден, животът изведнъж се превърна в поредица от рутинно ходене от една терапия на друга, ангажименти с застрахователните дружества и терапевтите и все по зачастяващите необясними избухвания на Ролан. Случваха се на улицата, като малка, човешка, пронизителна сирена Ролан се хвърляше на земята и започваше да блъска главата си толкова силно в тротоара че трябваше да го удържаме със всички сили, докато главата и петите му се удряха в земята като на епилептик. Понякога Яростам бе придружена от силно повръщане като на детето от филма – Екзорсистът. Проучването, което направили в интернет, съдържало противоречиви съвети как да се справят с ситуацията, но им дало и информация, която помогнала на двамата родители да разберат по-добре травматичния сблъсък на Ролан със света. Децата аутисти имат повече нервни клетки от обичайното, така че техният живот е изпълнен с сензорно претоварване, каквото ние не можем да си представим. Ролан имал диагноза, атипичен на аутизъм, състояние, близко до аутизма, но изцяло неизяснено. Смята се, че резултат на специфична генетично обусловена реакция към околната среда,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 по който не позволявали на други хора. Когато Ролан избягал от съседската ферма и се добрал до една поляна с пет коня, нещо се случило. Макар че били страстни ездачи и дресюри, Айзаксън насочено държали Ролан далеч от тези едри животни в стремежа си да го предпазят от опасността, която биха представлявали за него. Бащата описва служа с последвалите събития. Той се хвърли на земята с корема нагоре точно пред водачката на Хергелето, червеника вокафяв Куортер, Хюартерорс, американска порода коне с отлични спринтюрски качества на къси разстояния, БПР, с името Беци. Замръзнах. Всяко мое или негово движение можеше да я стресне и тя да го прегази и осакати. Познавах тази кобила, беше спокойна по време на езда, но изключително раздразнителна към другите коне, над които доминираше безпрекословно.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 Когато семейството пристигнало на събирането в Биг Беер Маунтин, източно от Лос-Анджелис, Роланд се държал по обичание за него начин, без Нел, не предизвиквал хаос и ядосвал хората. Тогава един лечител от Зимбабве, Мандаза, казал на Айзексон, Роланд е един от нас, и попитал дали може да седне при него. Мандаза започнал да гали с ръце Роланд по главата и надолу по гръбнака.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 Тогава Айзъксън се заели да проучат двете неща, които явно въздействали най-позитивно върху живота на Роуан – лечението на шамана и конете. Оказало се, че Монголия е мястото, където конете еволюирали през ледниковата епоха и където шаманите се появили за пръв път, а шаманството и будизмът били официална държавна религия. Смятало се, че най-могъщите шамани живеят сред еленовите хора в най-отдалечените северни кътчета на Монголия. Наложило се Айзъксън да положи известни усилия, за да убеди Кристин и да осигури нужната сума за пътешествието, но накрая тя се съгласила и с малък снимачен екип се качили на полет на Руски държавни авиолинии, Бъг-Пра, до монголските степи. Кристин се шегувала, че ако шаманите научат Ролан да сяда на гърнето, колкото и откачено да е това пътешествие, то ще си струва труда.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 която в детството си също била с диагноза аутист, но която успяла, по нейните собствени думи, от неконтактно дете, което се клатало в стола и ядяло тапети да стане академик в Държавния университет на Колорадо, автор на бестселари и прототип на героинята, изиграна от Клеер Дейнс в една холивудска продукция, става въпрос за едноимения биографичен филм «Темпъл Грандин», «Темпъл Грандин», 2010, Б.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 Айзъксън били препращани от един шаман към друг, карали ги да изпълняват всевъзможни много странни задачи. Изненадващо в случая е, че като се има предвид обичайната за Ролан крайна нетърпимост към външно въздействие, той изтърбил всичко съдалеч по малко оплаквания, отколкото по отношение на процедурите, на които бил подложен в къщи. Намирал всичко за изключително забавно.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 той ще бъде изцелен напълно, но оставал още един последен ритуал. Тук нещата загрубели, Ролан трябвало да бъде ударен изотзад. Той се разкръщил и Айзъксън скочил, за да спреставащото, но го задържали и ритуалът продължил до края си. Тогава една шаманка прегърнала очевидно разстроения Ролан и запела. Той тук си се успокоил и я нарекал, моята монголска майка. Трудно е да се каже какво трябва да си мисли човек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 Айзаксан описва как се променят светоосъщенията му. Това, което научихме за съзнателната и подсъзнателната дейност на мозъка и как той реагира на новите преживявания, ни помага да разберем какво се е случвало в ума му. Пристигането от никъде в никъде буквално дава рестърт на мозъка, сякаш някой натиска бутона на вътрешния ти километраж и той започва да показва отново само нули или изтрива дъската на паметат до абсолютно чисто. А сега, мозъкът ти пита, ами сега. През това време Ролан и синът на Тулга, Томо, се държали като всички други малки момчета, играли заедно, смеяли се и се закачали. Но правили всичко това сред животните на номадите, живеещи в подножието на монголските планини. А изъксън не ли да повярват, че шаманските ритуали са помогнали на Ролан, който никога преди това не си играел с деца така, както го правил с Томо.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 Че в бъдеще ще си спомня и други моменти и идеи от това пътуване, защото пътешестването е събитие в развитие. То не е в снимките или в миналото, покосено от острието на неумолимия бяг на Хронос. Не, то е загърнато в спомените ви и когато се нуждаете от къща от него или от някакъв аспект на отминалото събитие, то ще изникне в съзнанието ви. Пътешествието на Руперт Тайзъксън не приключва с връщането от дома. С полученото ново знание, той основава благотворителната фундация, Мунчето и конят. В момента предлага терапия с коней на хора с аутистичен синдром. Благодарение на любовта към си им и силата на волята двамата с Кристин разработват оригинален метод, който дава надежда на много други семейства, защото се оказва, че когато човек е азди кон, това действително променя начина, по който мозъкът му възприема света. Остановено е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 Стълбище от 138 стъпала, свързващо Испанското посолство с близката църква Тринита де и Монти, намиращи се на площад, Испания, Бъпра, в Рим, на площад, Свети Марко, в Венеция, Световния търговски център в Нью Йорк. Мога да продължавам без спир. Всички ние можем да пътуваме и по друг начин. Какво в действителност търсим?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 Магиокрист дава пример с птица, която кълве семенца на открита пътечка. Тази птичка трябва да е в състояние да се фокусира върху семенцата. Той я сравнява с друга подобна птичка на друга подобна пътечка, която, освен да кълве семенца, трябва да е наштък и за евентуални нападатели, и за възможни партньори за чифтосване.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 Дясното мозъчно полукълбо е пълно с идеи, но разчитана езика, контролиран от лявото, за да ги предаде. Това ни позволява и попълно да разберем парадокса, който се крие зад желанието ни да пътуваме. Лявото полукълбо разбира от познатите концепции, на които може повече да се разчита и са потясно специализирани, и може би за това сме склонни да си купим пътаводител в момента, в който решим накъде ще пътуваме.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 Когато хората от неговия народ искат да помислят, те лягат на земята, за да попият от знанията и това ни кара да се замислим и дали нашата земя не е била някога изворна на измерени и прекрасни начини за населяване на света. Докато живее сред местното население, Грифит често открива наличието на «песени» пътища, които помагали на хората по време на пътешествията им, веенето на тези песни изглежда за чужденеца като нещо почти магическо.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 Надраскайте с графити Ел Греко. Минете с булдозер върху скулпторите на Роден. Агън Торан, хербицит, разпръскван от САЩ по време на войната с Виетнам, който предизвиква рак и има силно мутагено и ембриотоксично въздействие. Б. Пр. Лява Скоба. Рудолф Хамет Оли Нурев е от татърско-башкирски произход. Той е един от най-известните балетисти и хореографи на X-X век, творил в бившия СССР и Франция. Б. Пр. Лявас Скоба точка, Марго Фонтейн, английска балерина, партньорка на Нурев до оттеглянето си от балета на 60 годишна възраст, б. Джеймс Джойс, 18821941, ирландски поет и писател-модернист, един от най-влиятелните писатели на секс век, б. пр. Лявас точка, артистичен псевдоним на Домени Костелто 15411614. Колорите и само жив испански художник са гръцки произход, повлиял със стила си на по-късните импресионисти Мене и Сезан БПР. Лева скоба точка Огюст Роден 18401917 френски скулптор един от основоположниците на импресионизма в скулптурата. Най-известната му творба е Мислителят Бъпр. Нейният поглед ни задължава да погледнем на света по изцяло нов начин.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 Грифиц пише за Итахуания в Перу, град в регион Мадре де Диос, разположен в юго-источната част на страната, БПР. След като мисионерите се установили, те построили пътища, по които скоро дошли дървосекачите. Сега на това място има само гола земя. В Еквадор компанията, Тексако, американски енергиен концерн, Б.ПР, последвала мисионерите. Представителите на племето Харакбут, с които Грифиц говорила в Перу,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 Той препоръчва на всички свои читатели да описват пътешествието си, това е отжизненовашно значение за изтъкване на разликата между оригиналната познавателна философия на голямото пътешествие от 17 век и последвалото извращаване на представата за пътуването, което към края на 18 век цели само самозадоволяване на походливи желания. Той пише, че, писалката оре най-дълбоките бразди и Гинатолева, като обогатява спомена повече от всичко друго,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 Имението на Бекфорд във Фондхил, градство Уютшир, е споменато в имението Арнхайм, за което говорихме по-рано, а Едгар Алън поисползва Бекфорд като прототип за създаването на главния герой Елисън. Бекфорд е роден през 1769 г. на 9 годишна възраст, наследява бащиното си богатство, включващо 1 милион паунда в брой, дохода от няколко западноиндийски захарни плантации и имението във Фондхил.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 който в най-добрия случай би бил много труден, ако бе останал у дома си, а това пътуване формира характера му. Във Венеция имал хомосексуална авантюра, а в Неапол отседнал при Леди Хамилтън, която по-късно го предупреждава за неизбежния скандал, ако продължава да се подава на подобни, престъпни страсти. Завръща се от дома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 В предговора на Ватек има кратко описание какво е заварил. След като най-накрая бил допуснат вътре, египетската зала бе сякаш издялана от масивна скала. Поредицата апартаменти и сякаш безкрайните коридори, простиращи се от единия до другия край, бяха с сводове, безброй стъпала, които, като погледнеш отгоре, се спускаха като вкладенец на пирамида, а погледнати отдолу нагоре, сякаш се губеха в мъгла.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 и се завръща в родината си съвсем за кратко, колкото да планира изграждането на Фунтфилското аббатство, което се превръща в най-голямото му постижение, но същевременно и в повод за присмех. Към 1800-ти нито било пред завършване и той кани на гости в него Лорд Нелсен и Лейди Хамилтън. но окончателното завършване трябвало да почека до 1809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 които решенията, взети от съвместяването на дейността на лявото и дясното мозъчно полукълбо, са далеч побалансирани. Така и крайният резултат е съвсем различен. Ако не сте се сетили за какво става дума, ще ви кажа, древногръцка атина около Ви век Пр. Хр. и Ренесансова Италия през периода 15-16 век, т.е. прераждането на древногръцките идеали. Ренесансът бил вдъхновен от преоткрития древногръцки начин на мислене,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 Открий величието, от човешки същества сте се превърнали в човешки машини. Забавете темпото и ще стигнете подалеч, отколкото сте предполагали. Сатиш Кума, без цел. Роден е през 1936 в Индия. Бил е монах, активист срещу атомните оръжия, природозащитник, последовател е на ненасилствения протест, проповедван от Махатма Ганди. Сега живее във Великобритания, Б.П.Р. Преди няколко години посетих галерията «Офици» в Флоренция, за да видя две ренесансови картини на художника Пиеро де Франческа, Пиеро де Франкиска, Франкеска, роден около 14151420, починал 1492, италиански живописец и интелектуалец, бъпра, на херцозите на Урбино, херцог Федерико да Монтефелто, херцогиня Батиста Сфорца,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 За първи път видяхше диоврите на Пиеро от една черновела прожеция на стената в част по история на изкуствата при първото ми неуспешно записване в университет. Стаята беше прекалено малка за всички студенти, които се бяхме навъскали вътре, а преподавателката се стараеше да насочи любопитството ни към самоделния екран, но това преживяване беше прекалено, по-азбучен ред, и не ме грабна. Тя показа само портрета на Херцога, но не и този на Херцогинята.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 Автобиографията му, озаглавена Без цел, сякаш е написана специално, за да потвърди нашата теза. Ако Петрини е бащата на бавното движение, тогава Кумар трябва да е неговото божество, макар че той вежливо би отхвърлил от тази идея. Кумар е роден в град Шри Дунгаргар, област Реджастан, Северна Индия, през 1936. Баща му умира ненадейно, когато сатише само на 4 години.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 Кумар влиза в един от ашрамите, уединено място сред природата, където индийските мъдреци търсят просветление, въпра, на Бхаве и открива, че целта на пребиваването в него е балансът, който той винаги е търсил. Принципите в ашрама били да се съвместява мисълта с труда, умът с ръцете, съзерцанието с действието, науката с духовността. Кумар се присъединява към Бхаве в неговите пътешествия надлъж и Нашир в Индия влизайки в неговия ходещ университет. Бхаве съветва Кумър да не се запава, а да продължава да тече. През 1962, когато е на 25, Кумър открива своя начин да потече и да се появи на световната сцена, след като прочита статия за английския философ Бъртранд Тръсел, тогава 90 годишен, който току-що е вкаран в затвора заради участието си в антиядвена демонстрация в Лондон. Кумър бил в едно кафене и си спомня, че казал на приятеля си Прабхакър, човек на 90 извършва гражданско непочинение и отива в затвора. А ние какво правим? И решават да предприемат епично пътешествие, да извървят пътя от гроба на Ганди до столиците на четирите държави, притежаващи ядрени оръжия: Москва, Париж, Лондон и Вашингтон, за да подемат кампания срещу ядрената заплаха.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 В крайна сметка се съгласили да бъдат изпратени в Дувър, пристанищен град в Англия, крайна точка на Фериботна линия, прекусяваща Ламанша, Б. И оттам да продължат пеша за Лондон, където да бъдат натоварени на кола и закарани до Сноудония национален парк на територията на Уелс, Б. за да се срещнат с дъхновители на похода Бъртран Трасел. Кумар бил силно впечатлен от Трасел, описва го като мъж, малък на ръст но гигант по дух, стар на години, но млад с смелостта си, с слаби ръце, но силен в битка. Ръсел изразил опасенията си, че трудно могат да стигнат до Вашингтон и се заел да набира средства, за да им купи билети за луксозния пътнически лайнер – Кюен Мари. Кумър пише, благодарение на оръжията на виноба пътуваме със стил. От Лондон продължили пеша до Саутхемптън и отпътували за Америка на 22 ноември 1963. В същия ден, президентът Кенеди бил застрелен и пътешествието, дълго 13 хиляди километра, което започнало от гроба на Ганди, приключило малко повече от година по-късно, през януари 1964, на гроба на Кенеди в Харлингтън, щата Вирджиния. В книгата си Кумър често споменава безотечната мъка, която спрабха кър изпитали при пристигането си, защото пътешествието им започнало от гроба на човек, убит от наемен убиец.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 Странстващият индийски свят човек Кумър е част от духа на промяната в популярната култура на САЩ и Европа през 60-те и 70-те години на ХХ век. Тъй като отказът на достъп до политиката за младите хора ги подтикнал да търсят нови идеи, също както Цвайк и съвременниците му потърсили свежи идеи във Виена около половин век по-рано.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 Мнозина от тях са бивши хипита, обзети от силно чувство на идеализъм, основаващо се на принципите на общността, взаимната помощ и отказа от насилие, концепции, много близки до идеалите на Кумар и почти напълно отсъстващи от нравствената система на съвременните политици. Тези разбунтовали се хора често са определени като «откъснати от действителността», но Кумар има отговори и на това, той отбелязва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 което с равна тежест са застъпени философията, приложните науки и академичните предмети, като дори има и часове по наука. Кумър продължава да е ярък генератор на нови идеи в писанието, като работи и в колежа, Шумахер, където за първи път присъствах на лекция на психолога, философа и писателя Ян Мак Величественото отношение на Кумър към живота продължава и до днес.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 Независимо дали пътуват в материалния свят или в имагинерния на ума, човешките същества са на от този далечен момент, в който са изпитали нужда да напуснат Африка и да се разселят по света. В съвременния свят интернет промени начина, по който пътуваме, Той е в помощ на бавния пътешественик. През февруари 2012 туристическият агент Томас Кук обяви закриването на 200 офиса и макар загубата на работни места да е винаги лоша вина.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 Цял живот се трудели като роби, за да могат след пенсионирането си да отидат на лелеяната около светска обиколка, но изненадващата смърт на Джон попарила мечтата. Никой не обвини урите за дълбоката скръп, в която изпаднала, но накрая тя решила да извърши пътуването заради двамата. През следващите 30 години тя пътешестваше сама по света. През цялото ми детство сякаш се отправяше от едно дръско пътешествие към друго, до най-далечните кътчета на земята.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 Всичко, до което се бе докоснала по време на пътуването и което бе сметнала, че ще бъде интересно за две малки момчета. Спомням си как бях като умагъсан от хартиените късчета повече, отколкото от другите подаръци. Това бяха автобусни билети от Египет, брошури на китайски от хонг сметката от ресторанта от Карибите, но с гарет най-много обичахме да седнем и да слушаме разказите и за пътешествията и идеите, с които се е сблъскала по местата, където е била. Обожавахме я и попивахме всяка нейна дума, особено когато ни даваше нещо да гризем, загасваше лампите във всекидневната и прожектираше на стената снимките от последната си експедиция. Когато бях тинейджър, тя ме взе със себе си на автобусната обиколка на Европа, Лоас Арнолд, и веднъж до Ирландия, за да видя родното и място.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 След като се беше спуснала по река Орубъм бъскано, каза ми, че водачът и дал да дъвче листа от какаово дърво, за да пребори ефекта от бързото понижаване на надморската височина, а те и дали толкова енергия, че взела няколко за вкъщи. Бях ужасен и казах, че от тези листа се излича кокаин и са могли да я арестуват. Тя ме потопа по коляното и каза, 30 години съм била медицинска сестра, забрави ли?»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 Освен това имаше и една дълга поредица истории за ролята и на шофьор, когато с две други приятелки обиколили британските голф-игрища и хиподроми през 70-те и 80-те години на XXV. Карали огромен «Ролс Ройс», а баба едва се виждала иззад кормилото. По време на вечеря в хотелите се запознали с най-известните жокеи и голф-играчи на времето си.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 Тати, бойки, и седна на пода, мърдайки пръстчетата на крачетата си. Заобиколих я и накрая намерих обувките и под дивана. На секундата, в която и ги закупчах, тя се изправи и се обърна към мен. Тати, хотка, това не беше въпрос. Изхвърче на улицата, още преди да стигна до вратата. Библиография. Петър Ескруит, Блаке, Винта, 1999. Уилойън Пскефорд, Ветхек, Оксфорд World Classics, 1998 Джамс Бушуело, Джонсонс, Джурнитот Хехеблитес, Филеяло на Амперсантко, 1925 Чатуин, Ин Инпетагония, Винтак, 1998 Баро Чатоин, Тхесон Гринс, Винтак, 1998 Бару Чатуин, Улътамай Дойнхер, Винтък 2005. Марк Кокер, Лунина Санди Тим, Скер Амперсънт, Уорбург, 1992. Роджер Дъкин, Нотъс Фром Уолна Трефърм, Пън Буин, 2009. Дафи Триагълман, Инкугнито, Канункет, 2011. Петре Кейелик Фермор, Уорутесов Мерчури, Джон Мулри, 2003. Фредерик и е. Форсит, Тхе Дейлф Тхе Джескал, Худф Кайнзон, 1971. Джей Грифитц, Уилт, Ан Елементъл, Амаш Амилтон, 2006. Клаудия Амунди, Тим Ларпът, Канункет 2012. Ропърт Изаесон, Тхеорс Бой, Винтък, 2009. Джон Кеан, Веслав Афел, Боунсбури, 1999. Сатиш Kumar – No Destination – Graham Books – Defon – 2004 Philae Laakin – Theu Laitsun – Oedins – Fepar Fepar – 1990 Lao Tzu – Tau The Lincoln – 1999 Lao Асай Asai Uolketution – Mitzumer Morning – Punguin – 1973 д. М. Сканел, Т. Торист, Шокенбукс, 1976. Кноит Ноитман Делбрут, Хауонкист, Х. Коастов Баритаин, Статистът и Куслев Симиларитиан Дифрестион на Дименсион, Скиенс, Неосриес, Вол, 156, Но, no. 3775, Петмей, 1967. Иейн Матгилщист, Тхеместър Анди Айсеми Зари, Ял Юнифазити Пресес, 2010. H. В. Мортон, Айсалту Анкуандис Метулан, 1947. Андрел Нелберг Амперсънт, Марк Роберт Уалтман, Халги Чанкес Юрбараин, Балоантин, 2010. Идгар Алан по, Таусов майстери Анди Магинатион Ифриман, 1998. Джустин Полуарт, Свън Дагесов Баритейн, Хаддер Амперсън Столтон, 2005. Джонатан Рабен, Коастин, Пикадур, 1987. Карл чорске, Финн Десиекъл Виенна, Винта, 1980. Дабалю Джизбалт, Тхеринслав Сатюрн, Винтаг 2002. Джил Болт Тайлор, Майстрокел Финсигът, Хаддер Амперсън Столтон, 2009. Паулт Херукс, Джост Райн Тут Хестърн Стар, Амаш Амютон, 2008. Хенри Дафит Торео Уолтън, Пангуин Класс 1986. Трафел Уритин, 17001830, Оксфорд Уарут Класс X, 2008. Тхейл Панишъц, Пануин Лондон, 1965. Семир Зеки, Съндурс, Анди Мисериес от Уили Амперсън Блискуело 2009. Стъфен Зуейк, Джурнис, Хеспарус, 2010. Стъфен Зуейк, Тхелерл, Тофьестърдей, Плункешт Пресес, 2011. Благодарности!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 Да пиша книга по времето, когато започвах нов бизнес, щеше да е невъзможна задача, но аз успях благодарение на подкрепата и разговорите с приятелите ми от Inbound, Джастин Полърд, Изабел Франкиш, Джон Мичинсън, Зандър Кансел, Кейтлин Харви и Кристоф Сандър. Родителите ми също помогнаха много, отдалеки от времето си, за да разговаряме, и откликваха на всяка му оба за помощ при отглеждането на децата.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 Камен Велчев. Отговорен редактор, Наталия Петрова, Мария Найденова. Редактор, Венелин Митев. Коректор, Мила Белчева. Предпечатна подготовка, Надежда Тошева. ИК, Сиела, София, 2014. Формат 60, 90, 16 12. Ачпи, 4 и и Ачпи, икнай, джа. ISBN 9789542815396